اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وانا في مسافر فر رسول الله صلى الله عليه وسلم انما متل متل ما تلي ما واسني الله به كما قال رجل اطاق قوم فقال يا قوم اني رايت الجيش بعيني هذه حديث مبارک کی په تسان بین کتابه مسلما لاغه سمارت دي کرکه یو چې आवाज د نجات کې نجات کې لاغه خطرات او حوادث دنیا اور متاع و دنیا او اخرت نا دنیا او اخرت سکوم متايدي دی. دا وینه چې کوم دینو د اجازه لري اره پر سره جانب مقابل ذکر کوي چې شا یا تستان د کتاب او سنت اوونکو په کتاب او سونه نه او نوکو تقدیره او څنګه دې په دې کتاب نه هلاکت او قصران دي سمره داری هلاکت او قصران دي د دنیا او اخرت د دنیا کی تھی دنیا کی او په اخرت هم تباہی دا ځوله پغریستاره کوي په طریقې دی یو مثال سره په طریقې چې څنګه د یو مثال سره مثال ذکر کړي معقول ګرځې ته کوم ډول محسوس معقول چې کوم ډول ګرځې ته محسوس نه حدیث مبارک لټه سم چې قران کریم کې امثال دي دا غشان تبا حدیثو کیوم امثالشتا دا اون دا غامثالو نارے نبی علی صلات و سلام نیسانوی لکا یو سڑیوی او غد یو قان ترستا راشی یو قان قوال او غیق فل جماعه لو کار اول دې په کله سترګوبانه او زه سما صفل مفادات لیشتا په مفادات منیشتا تاسو د پایدې لپاره تاسو خبروما تاسو د پایدې لپاره تاسو خبروما نو تلوار او زه په حفاظت تلوارو قید اقبل حفاظت تذابید سکی او قید او دا سلخ کرده چې بچکی دلیتی نبیل کل نشی خوز دا دی سڑی اولیدون که قوم چده دی که ودوا قسمه بی یو با حاغوی چه آغا چه کم دنو آغا دا دا خبر اومدی چه نوی منی او حفاظتی تدابیر شروع کی اغی حفاظتی تدابیر شروع کی او اغیی چه کمدنو روان شی سفرخ بل شروع کی چه دی زین طرف تشو من با من باشه دین اخلاص شو من بر دین اخلاص شو اغیی تما ران در روان شی نو ستدیوم نشی تکلیف و تو همون را محفوظم شی محفوظم شی محفوظم شی برمی جکم ده نو اگاتا سی بېم ختم خلق چې هغه وې ده صفاقل له هغه موسره کار له شتارځي دی بالا ما غې ده تکذيب وکي خپل زپات شي خبرو نه مني هغه باندې خلق کار راولسي او دې خمونډي چې څنګه او باسي ختم کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے مادا زما او د ی خلق کو وی سال لے زما او د ی خلق کو وی در عالم شفتا شوران ی ولخر اروا نے لو فائن شاتو رخ کر د شباتو رخ کر د بی دینہ لخر دے شرکیات او را پتا څه څه دی اوانه او زه تاسو خبروم ما سره سدي نو زاونی وي په دې وره دا لخر د نقصان نشي شي بڅ شي چې ځکه ما همانه زمای چې کمنو ما نه ما د نقصان نشي شي بڅ شي او ا پایدا ولا خرب نو نقصان هیڅ شي راشي د دنیوي وساره او ثاون هم مهمي او کوپروي خساره او ثاون نه دا به تور تمثيل ذکر کئي او عايت فقيري قال رسول الله صلي الله عليه وسلم نبي عليه السلام فرمایلی دي ان ما مثلي و ما طلما الله نما میثال او دا غدی چې زه په ما صلو ما با سن الله و مثال الله دې چې په الله علی گله په ما سره رجلن شان دی او شډی دی او تا قومن میدان نه طالب د دنیا دا او دې شقیق او په یو قوم او قومن نکرده چه هر قوم تبی لکه چه دنبی علیه صلاة و سلام دره سالت او دبیستت آواز وی او قوم دون قومن پوری بند او قومن نکرده اوڑا اتا قومن چه قوم تراشی یعنی میدان محنت خطول عالم نی ولگا چه کارکینو پر یو وقت خطول عالم کی قوله نی شی او قوله شی لکه اسلام عالمی محنت ده خوشت و خوکان و به وجود ظالم کی بریجی آئی کنه یا با یو اللہ یا با بزرائی حتا قوماً ویوری یا قوماً وزما قوماً دویم اشاره دا چیز قوم نسبت زان تکرده یا قوماً یا زما قوماً مطلب اخیخ پلی ساوی چی کل تاج کم خپل <مخاطبين> <عرصره> مخاطبین پر دې حساب کړل هغه بیا تاسونا ګټه نشي واستهره هغه مخاطبي چې هغه پر دې حساب عاي هغه پر دې حساب کړل نو بیا دې کم درو مساله وغراني بیا مساله غراني د دې وجه نتا یو دې هغه خبره چې مخاطبي چې کم خپل حساب عاي این نیر آیت و جیشت رای نیاد ما زیده لده لغکر و فکر و سرگو بانده یو لغکر چه کمدنو شسی لغکر ده دو دشمن لغکر شاگا چه کمدنو ستڑی بانده حملہ کئی ویم لغکر چه ده ما لغکر ما نوی ده ده شهوات ده شهوات واخره سری باندې حمله کوي شیاطین الانثوالجن اخر پکې بدلتا د دې نذیر چې اپ یا رون کې نمثال جانب کې لخارجی کمنو هغه исти مراد ده ظاهری قوم مشابه جانب کې لخارجی کمنو معنوي مراد ده لخارج معنوي مراد ده چې نشوابات او زه شهوات او لخارج ده شياتین والانس والجن داغه حاملین دي مداوته او غانې ما دي لې دي ني به عينی چه پرکاردار چې داړي دي اعلی بصیرتین وی چې کوم اتنا راسکل <سؤال> باغيري په وی دي د شوباعات او فتنو وی او د صحابات او وی هغه رات پېنو پرکاردار شي په کوی وان ان نذير الاولیان يقينا دم يرون کبروندې غره ذبي حجابا ان ان نذير دعیل بکار دی چه خبن خبر صافو کیلان ڈا قید، لکه دار سرع راشی، دیس اگدوگ دو تمہیدات نک دی، لویلی اگدوگ دو تمہیدات، آگا چه کم دنو بلکہ سر خبرہ کے بیدانی در پسیر آغوان دیدان بچ کی زائل اون پکار دی شاگز کمدن از خطرات و نخلق خبر کی نظیر انذار لا غیرت ہوئی جو مخاطب سر فکر پیدا کی احساس پیدا کی اعلام مات تخویف خبر اولی سر ریگر اینا اینا خطر اینا خبر اولی اوریان بربند دویلے کی کسی در دو یو بے حجاب دیر اونکیم بے حجاب مطلب داری چیزو جے کندرو بے حجاب خبر اکو پوٹیس او فاربائی کیو پتیو بایشارو با کنائو کی خبری مکو ما بی هجاب خبری مکو یعنی خلق کا خبر صفاو کا آیات بینات صفا خبرو کا بس شن شن غن غن مکو پاک خبرو کا حرن نزیر العریان زیم العریان بی تای وې چې زموږه که نشتا مبسود برکه زمان نشتا به غره خبر اوما فن نذير العليان به غره مقصود ده چې فائدو انا جا انا جا تلوارو قی تلوارو قی نجالی فی ممدودہ دا جی کندنو ناکتن نا, نا جیتن اے مسرعاتن مطلق تلوارو قی تلوارو قی زرقی زرقی آتاو قیفتن من قومی تا وی دالي وړاندې یو ډېر لږا نن په ادلجو ما غي سياره کې وتل وخت کی سهار روان سي په ادلجو سياره کې وتل رڼا اونکل اور دایره خبر او مان الله ادلجو اشاره چې په ابتداء د عايقي پلو خواہشات او مسئوليات ته دي کتل وګا هيڅ بار زايي کي پلو خواہشات او مسئوليات ته دي کتل وګا علاهه قاميابي زايي خبره او کته پکې يا خپل مسئوليات پوره نشار وپري سره د کمنر او هغه خبره چې تتوالى داعي کہ فارجل ذو كل سوليات اغاجه كمان ابوي وان خلق ولا محل له لا لا الخفذ مباني يعني لم يحتاج الى العذب من تزروت رانوي لم يحتاج الى العذب من تزروت رانوي وان خلق ولا الله <سؤال> <سؤال> رنده خو بد او باندې پر جن اخلاص شو پاک زله طایب دم ننوم درو جن او غالي او دل زینا جړدل نس وړت درو او کو درو تنو غړل وېداري سرګیا دې هرې پېټې باندې دایې کې پلو سهوليات توګه څنګه زمون سهولت وکي او که زمون سهولت نیمه جامو نمانو نا اخبر و سعولیاتو قتل ازمون سعولت بکی نشتے ڈائریک نمانگا اتیارا کی مزدہ سے ڈائریک سنگا روانسو نا اگر سعولیاتو دا قتل فاس بہو مکانون رفاتشو سہاری کو پکل ذائبان دے فاس بہو نا تاسویل کل حدی کی صرف ماند سیرہ او دا سیرورت مانوی او قال چې دخول په سهار مورا دي چې کمه افال وی له تاسو په اوه وسه دخول په سهار او په مسا مورا دي همدارنګه دخول او نه سهار یې کو په پر ځای فصاب د حموو لایش صارو ورتياره په دیبا نه لخره زالانه حمله ذات او وی له کی یعنی سهار او اوتی حملی را لگ کر را گے پل مغیرات اصطو او بمجتوائی گی فسر بہا عمر جیش سار وقتی پدیبانی لگ کر را گے پاہ لگاوم محالا کی قلد دل را وجتاہ اوم اومنگی ورائی اصطو موننگی ورائی اصطو بلکل خدا مکلد کشارا حق حقا چه کمدنو دے سڑی مون دوباشی بیائی چه کمدنو دا غفا تذکیره په تذکیرو کې پاتې نشي نن بهونه مونږ کې پاتې ان شان اكو او اثر سادس ومن و ورته تداوارون پاتې وی انې صحاني نرېږي કહانیو مې دغه કહاني به په કહانه کې پاتې نشي هیڅ حساب هم پاتې نشي دیواري برتون نا مول دیو رویستو و ذالک مسلومان اطوانی فتبا داری مثال دو سبا بل جانب وردی کرکی تدویقی کئی داری مثال ناغچا دا قانی چی زمان اومان فتبا ماجیتو بی نطاب داریو که راغی چی مارا اولیو اطوانی زمان اومان فتبا مران شدی ماجیتو بی خواست و یہ فاط چھ ارڈر اوشی اغه منل اغه ته اتواس ہوئی دا واخلی دا منے ان وای فاط اویتیوا ور پسې کېدل چاغی کې سویل دی حلال او غا حلال منل چارا او حرام منل او ځان دې بچول او محمد صلی الله علیه و سلم او جناب پرمانی په ما دی ودی آدیم و اطل و قرد آم آجین تو بے روزن اوکڑا آرہا چھمارا اوڑو دیر آرہا محل حق حقنا مان چکم حق خبرنا اوڑوا آرہا چکم دنو در روزن اوکڑنا وہاں نبی ہو مثال ذکر گئی بل مثال ذکر گئی دون چکم په اساس کتاب او سنت بیان اعظم مخاطبی نورویي بیان د داعي اعظم مخاطبي نورویي قران کریم کې هم دې مثال یو لږه ایسته کوي مرحوم كما صلی اللہ علیہ وسلم قرانا را ولما اضطرح معه له ذهب الله بنورهم ترقوم بالعلوم اللہ يشورون دل دل ذهب الله بنورهم بذای داغ دہا وجہ ذکر گئی داغ دہا سبب ذکر کی تیزه کرکی سبب نبی علیہ السلام فرمائی لینی مصالی کاما سالی رجلن سال پشان دعا کرستے استوقران آرہ چو بل کی اور لرا چو بل کی جا لرا اور لرا مصالی کاما سالی رجلن استوقران آرہ انچه دے اور بلی زندر بنور خلقی کنا اولگران شیخ صفر رحمه اللہ تعالی و دا دا هیانت کوي ملهلانی فرمایل شه دا مثال دا رب په لږه وې عربه لاکه کې د دې سره واجو شه غي ورماخاني قدابه وجوانی موسی علیہ السلام اور پسے چلےو بینیاں استو نارما اور لی چلے و اور وی لی چلے موسی علیہ السلام اور پسے چلےو نبی دا رنگی سربے یضیع الظلام بالعشی کا انہا منارت ومسارائی بالمتبکلی یضیع الظلام بالعشی کا انہا لما اللہ محبوب دا شده, شده تیارک رانارا کہ انہا منارت ومسارائی بالمتبکلی لیکن جداد ممسا رائعی بمتبتلی گراہی پور بل کی خلق و دفائدی دبارا خلق و دفائدی دبارا اور بل کی درشان دعیور کی دعوی سخیان موستن بے اور بل کی ملمارا دی شمائی سورلی و سرنی خوراکنی لارت غلط شوی ممسا لیکا ممسا لے رجولی مامور بلکو اغیر خلکو دو پیدی دید پارا بلو مامور خلکو دو پیدی دید پارا استوقرانارا دائی وراجلوی استوقرانارا چبلکور لرا استیقات دائیت کندنو مشققت تا اشارہ دا بابی ابتعال او دا استفال اشارہ دا دې کې و چې ګمونو د دعوت په کار کې و مهنت او ورغاري نن څه مهنت سخت راځي ګا دین کې هغه ته راولې لکه ته راولې نو دایي هغه ودعوته کې ګمونو شته لري سختي څه شي سختي به مشققات پر اشاره ده چې मेहनत پکې مشقافت وي استقامت النار کې اشاره ده اور بلاولږي اول نہ خشا دراجا کاول او ظهور دو له داول زده دي تکالیف او ابتدائی تکالیف تا اشارہ ها شدعوت ابتدائی کار کی تکالیف دن اور تا چه خلق کینی یاد اور نا چه کمدنو لدکے بل کینو فائدہ تی والی نو زنی اور تا اور تا کینی فائدہ والی او داسي وی چاغه دنه لیت بلکی مبل زهد اعلی شی پال تا ورنا بلکی صاح فائدہ والی مدرا شان زن خلق پر زاین فائدہ والی سب غ قرآن در شروع کی جلال شی mehnat sara ladki ki barajma kae ala kaam barajma kae rajma kae bo ban ki zen wahasti hama عقیده به سمش عمل ویسیشی ترشی ازدن وزن سره لیټ کی خپل خپل وټمنو د بلایشی دا وج کمنو آوا رانا پرګی رانا وو چې ځان سره خپل خپلوا له خوتہ په شعرانه تا چې دای وره زنب پښان ته پرښت یاره تر چې کمنو خبرول دی خبرول ندی آغابا رزان بشانتی تکندنو افراد پی آئی چه رزانو گنتی افراد تیار کی او نورو تکندنو او آزور سی مزمل الزمن لفظ کم بیتا اشاراو چه یم الگلی تیاراون کیا یم الگلی تیاراون کیا فلما ارضات ما حولهو دله کمزونو لوور مزاج دې چې ته بل کې ورڼا وکا مخاږي ورڼا وځي ستاسو ستاسو بيان دا به یې سره نه باید کیږي مې ورها کوي په نسدي خلکو ته फायदा یا نه راستا ولرې خلکو ته سوالي فائدہ والی دو مو کو په وای چې ګرګره زنه خلکو چاوړما او دولما ومثال د گرم چنه مشانده ویاتی الگرادا ویزها در فیه القرابا خلق و لرازی پر نزده خلق آغای سکمدنا بکه بیمین بی. وی بیمحبه تاوی وقتانوی ده لکلی لور خور کارمیزن ای لکلی لور خور کارمیزن ای نو با هر خلق و با کوبال دې ګندنو ویلو سليمان دې فار بنال دې حبش سليمان دې سلمان دې روم سلمان دې فارس او دې روم او زه ښاکه مکہ وجل شي بلل فارس نو سلمان راضي دارنګ دې ګندنو بلال دې حبش ناراضي درون ناراضي هغه ایمان وروي او زه ښاکه مکہ وجل شي بلل در مکیه در خوری نابو جا اللی محروم هده آگه محروم هده چی بول آجابیس در ناشنا خبران در فلم بازواز ستا خبرتی کمدنو در و خوریگی و زل که الله تعالی و بی زبانی موضاواز بغگیگی بی زبانی موضاواز بغگیگی مستاواز بغگیگی فلما عضوات ما حولو او بانا لکر ذکرات فلما عضوات ما حولا موضا کرا چرناک دیور ما حولا زرف تی چاپیر دیورنا دیور رناکر چاپیر یا عضاعت لعجبیر ماحول فائل لے ولما عضاعت ماحولا محاو اکیچ رناشم چاپیر دینا لیور نچاپیر رناشوا جا لفراش وعذر دواب اللتی تخور کننا ریخان فیا نشوروشی لا پتنگان شوروشی وعذر دواب ازانون خزندار دنسر شوروشی جهتناری کی پورکی اور کہ جب ہم نے روایت مطلب <تصفيق> خاطر کہانی شرارہ دشمنار شوری اعدی گمندنو چھوڑو شی اعدی دشمنانی جال القیرا اس راز تو تا کس ما کس سنزورانی فقعو فنار کی بول کے ماوی جلتے تھے اللہ و بنورہم باب دې ګرو چې خل کو دې باندې دې ور څه څورو غړه چې ور د مکاورو قصې څه ورو کو اورین د نړۍ لوټیو نور الله په اوایم علماء خدونا ل الله پس او نه د دا وجلي را را ختمول قطمول قواری دارانان دائی و جالا شروع دائی و جزور ناو ایغلب ناو دائی خیر خوادے دائی خیر خوادے آغا محنت کی دائی قواری در خلق پڑیور کی ارتاو لشی دائی لے بتا دی چه دعوت پدا سے انداز باندی بیان دی شاگت گمدنو ها خلق جنتیان که دوزخ نیسه که بچی زمان با دی خبر اپرو مستی کتا وای سوائی دلائل وای او وای ده کافر ده کافر ده کافر ده ده دوزخی ده ده دوزخی ده ده دا وسط و خلق تا دلیل دوزخیان که دا دائیز دی مواری دادا چاگج گندن خلق جنت تا اولید تی پا دلیل دو زخیان کا اوما چیسی لیکی او دلیل دو زخیان کا تو توحید او خایا رب العزت لا رو او خایا و خیر قوحی صرا پا محبت صرا و محبت صرا تو خایا تیلی گی او جذبات کا اے صرف تکندن و سڑای کافر کا ای لگا و ایدام دو زخی دی ایدام دو زخی دی نا خلق و ضرور نا بیابون دا سیدول چیزی دا دواب و غیرانو یغلب نبو فردائی بانی غالی تیگی فردقا حمد فیها نو دین نووزی کو دیور کی فدیور نو نبی رسلام بیارک انتقال کو انتقال کو ممسخل جانب تا فانا خطو بی حجات کمان النار سنیون کے واد اگر اسواس دا بڑی نا صحیح خرکنی ولی کی گی ایو کانا کبڑی کی تا صورتی تا کبڑی نی کری گنا کبڑی کی دا قانونی چلک اکثر خوص خوخلق کدی صبح چی کبڑی کی پر تو کی خوئی دا نیون که سلاسا چی دل دبل زیت لازنا چی گی لاز زانم توی غور کری اور سرو گوی لازت نالمی گی خویا خوئی آگا زیادنی بڑی نو اگر چیلونی بڑی نو خرالی <تصال> و لگیگی بڑی دلاشتی وي سیده بڑی نو اونیوی او دیازور زکنه گئی چی بیز دادا کیگم از کزورو کم پرتوغا کموشلی گی نو بیا پرتوغا کم دعوغا کم دا قبضا تامرازی کلکی و لگیگی نویی اسلامی زی کلک محنت کم جتا سوده و رسکم بچ کم بلن رو نیو ما آنا خوزو بی ما مطلب دارید چې کومه نه ځان فلاساوی ویزا داکي زما په قرضه من را لیدل موږ تم بشیدو ورنوبام څه شي باڅه نه او کانادا کار کوي ویزا تواشي په آن دوم تکه همونه فيها او تاسو نو دې په دې کې چې دا ورده فيها حاذی مسلمان مولا صاحب وقال في اخرها قال ذلك مثلي ومثلوكم لازم او لازمي سالي انا اقوله بودجو कुमारين نا ذليون گيند برو ساسو ورنا حلمالنار انونمالنار دي فرشی ما فضل ورنا مطلب داري چې اسلام خلاف څه قوانين دي اسلام خلاف څه قاېدي اسلام خلاف, خلاف سرکومات او دا ټول ور دا ټول ور دے پر دې پور او بنا لري په نن موږ دنیا کې نه کویم نن موږ دنیا کې نه کویم چې کلمستر کې په دې شي بیا ور موږ چې دا ور او ور نو نن موږ ور کیو چې کله اسلام خلاف یو د خبره دار په وی مخدرات استعمال شي حلو مان النار حلو مان النار فتغلقونی و تقحمونی فیها تازو مرضور ورکی گئی حوال من داوی نو داوی څنګه داوی چې دا أنا باران تقول سفرسة للخريات فالبوري باران نين نين أو قلت للخريات أوكي سيدة ناك ثم ياتي من ما لذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ما ذلك منه الذي ينظل الغيثة من بعد ما قانته وينشر رحمته وهو الولي الحميد قرآن مجد كده يجتمز بعضانه أغيرة العوض كده مشكي قال خير أخير كده دهولة لهم بس يعرق غليلك قال طالب غريب قوة العوض عوضيك من بلاج وشعني لديك لك من عند اور انسو ما ورما او قایم کو چکړل او پري تبلت پک شي کې ني او پکې اورس خامخمل نشي پري شي نو ما سره راګاول کي ما سره سار دي په څنګه جوړي چارې دي کې دعوت دا موږ هم ورسېږي الله يخداتي ذالک ابري قران مجید باندې صحمائم ني کې يا ام نصو و پر ذلك قول انه ما کې االله حدا نو سیه مول سیه مول او نظرونو ورته نو علاوه خوږه او یې درا دی پیړه فوراندا بغېر ته صلیغه کې تا مستې مې زه د تاس شتې څه په وایو داس شتې څه مونږ موري مراه او داس زم اوه زم اوه د مولیا نه داګی له چې دې کدنو معمولیو ته د دې کار کې شي مزور وې دا پرانی داسې وروړای مېرې نه دا شې دې چې شې زور کیلا وځه راځي چې کومه خلل په دې کې لا وخت وسشي دې شي نو ستاسو یا که دې کې دې چې اول در اون در اللہ در نسا شوق پیدا که در مختصف چهر چهر سری مختصف مندده بلعالی نو در اتکابنه جو بناوی تنا سبا خورد من در اوزای در خرمده خرد زیب ناسده در اوزا را قرآن مجید برو تو قرآن مجید شده اوزا اتکاب خردن کنید واتم ایتشتید وزبیا بزید الارت شده پراځ چې وروشي وروشي به کې چې خاتم شو بیا به کوم ټمی بیا ته لاو شو پراځ چې ما زیږا به کیماک کې انو به د سرګو ورو نا پرملی راځه اوس پرملی پلان ته شو او په نړی شین رفر اوس راځي شین سره راځه پرملی وګورئ سعرسن بدا ونکی گئی ومسپورا ملیدی شدو و لگا دلون ندامن مسئلہ شلگت تاہر نئلاؤم برکن لتلاؤتون نکون سعر قضا شو نخوضا شو مدیلان قضا شو برکن بیامن لتلاؤتون نکون لگا دا ضروری خبرات نا بکی ایسی خبر را لازنیشی خبرشی فوتاز خبرات خمسالیل غیس خمسالیل قرآن مجید سره و امینه چیزن دادا محبت لوئی سره دا ایخو قلام دا ایخو رسطای را لگه را را لگه دی را نیولی دی نو خیر سماوی آنگا باران دوئی چه کم دا دیر و خفص نسی شی دیکی اشاره دا شریعت چی دیر شریعت نبی علیہ السلام زمانہ د فطرت سره سره ده زمانہ د فطرت ته اشاره ده مدی احتیازه ودن دي چې کمباله نو شي وزاګی دي او قدرت سي پکاله د اغیدل خزر بکاروي نو نبی علیہ الصلوۃ او شریعت دې لري حاجت مندې پټه واکراغلره لکه چې د سپڅا وکاله لري شریعت Giări De sale să lagăvali dacă ne viele să la cu sădamuriului. Ma sostat să sal ne viele să la pe lei și carenă faș. viaace e sautăschi de viele să la cu sălam pe a sați. Înși pați sau va calul. Or și pați sau vacala Și pați sau va cala. Ară poliăt او کم اقل لئے تمانی اقل لئے کده مزدک اقل یونان اقل لئے چه کم یا اقل دنیا لئے نظام ورد واللہ کارا کرا چه دنیا لئے نظام ورد اولئے او سل کالو جو کلا او بیوم الحمدللہ جل کلو بکسی دیگی کاری افغانستان استحکام دیاللہ نصف کی او اللہ یزول دنیا تنامو لکی جلکو بکی احکار اسو لگ اصقود ده خلافات سوسو سلقه ادوشه او فا ده اون لکه دانه ده چه از بلکل اسلامی نظام عطا شوی شروطه ای لیه لکه ها واسه غلومنو واسه و لا بزید ده ای لیه تران او لکه السعودی نظام اسلامی نیعمل کولو قرزان لفراده و لکه نظام غششه لیه اسلامی افغانستان خیره سر نظام اسلامي نیسی نو نیسی نیسی نیسی د اكو نه ښه څوکاله هغه دماغ ته ورکیله ښه څوکاله الله کارکړه خبره چې عقل انساني کا شیلې چې زما کې لريای شي ورگی مګله الهیات ورگی الله رب دې قرآن راوړي کم دنو مې مې د شورش هم ادھر ڈوبتا ہوں ادھر نکلتا ہوں ادھر ڈوبتا ہوں ادھر ڈوبتا ہوں ادھر ڈوبتا ہوں ادھر نکلتا ہوں تب قرآن بھی سارت اسلام بھی سارت وارد فیلوزر ڈوبشی بلدہ اوہ کارا کی گی بیا تبیار اوہ کارا کی گی گیا مکمل ختمی گی نا اب اوہ کارا کی گی انشاءاللہ نوک کا مطلع جیسل کتیر وشاہ جی کمدن میں دیر باران نے ضرورت پتے مګر زوګه د دې ویل کیدل لري ډیر फायदा نه کیږي وړیا د کیبارې د څخه استفاده کی نه شته چې د ژوند څخه مګر تل کیږي دا نه نیوي فائدہ نه کار زوږ مګر هغه څه نه په زه ساده تشوار کډ برابر مخ ساده قابل لاګلاله نن زو نس مګا پای کې یو سره پرځته یم زنه کې یو سره او کې زنه کې سره او کې که څه هم دا زه نه دې ژړګې نه ځکه موږ نه پاتاس موږ دا درخېزه پکې نه روانه پوهه په کوم دا توه په کوم یو اساس څرخه دا نه مې کوښښ کړو دې ته چې ما وګورئ کابل کې نه खाम را درغون اکلن جگندنو باقو او شنکیلی را شنکیلی اغیر را درغون گلد وقا دیم کسند وقانت من آجادی اوپا دیز مکر کی کلکا کلکا سمکوا امسا قتل ما اوبئی سارکری زان سرائی جگندنو اوبئی فائدوار کراللہ پتیبانی خلقو دا و شایبونو بیس کرلی و سخو آنورو لیوار کرلی و سرورو آو فسلو دیواروالی فسلویں بیوکرل و آساب انا دوائی و دنو خرات عمان آو خورا سیدر دینا آو اس حاصل کردینا یو بلی ہستی چہیئے کہ آن چاہم ایڈانو لا تم سے گمان نظر غنائی کے کم نصشے فاخدر ہو نایی اس میں تے قسمہ کا سو قسمہ سوا تری سو گریشوا یو وزرخیز ازمہ کا قسمہ قسم بوٹی ایسے پڑھو جار خون فران بے موقع کا ازمہ کا پاکے کی جوڑوں میں درشو دا ڈم جوڑ دے دا پلانکے جوڑ دے با جوڑ کے بلا جوڑی جوڑ پاکے جوڑ سو آئے کے دغه نوو دښې شو د شهزادګونو ولې نشو او ازمګه کلاګاو او بي صفري شاعر ځکه چې په ولې نشوي او بي صفري درېما وا او بي په ساري نن ګډان سره او شهزادګونو نو کار کاني شګي او هغه اذالک مثلا من فوق باذن الہی دام انشاء الله, اللَّهِ غزادی زان کو یتو مدین دا اللہ کی مدین زان کو یتو وانا فاو امام حسن علیه وسلم فائدہ وکذل اللہ باحمان ذبی اللہ را لے او مثال لآغا چاری لم یرفا وی ذالی کراسن چه بدیر ولم یقبل او دالله او قبول ایدو که دالله ایدت آغا چه زکر علیگل شویم دایر که سوال دی چیز ما کدریم که سوال خلق دو دو طریقی دید یو طریقا آغا دو طریقا اعضویم از دریخ دارا چه اغدری بگر یا و دری شکو دو یا و دو شکو دری دو سار و برابر شد اولا دریخا نا دو دریگر دو دریگر اغداری چیو فاقوحا دی اعضویم نفادا او درین چه کنونو بل لم یرفاوش مو نفقوحه چه ده ناغاق ازه چه در غنو مه اتباقاتی و بود او دا ایمساق والا چه و او دا زدان تاریسان که بلده او خود جورو والا لگرد او دا بلده در لم یرفاو بیدار دا تاوی په دیوا چمنګلار پوسکو ډریکه زم ما تاوی دا ښاغادرې وګا اولنین ته به یوې کتابه څمکا په څما وا منتفع وی منتفع هر دي منتفعان اواز دی منتفع لاکه کریم کې وَالْبَالَدُ الصَّيُّبِ يَخْرُجِ عَبَاتُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي قَبْرُطَ لَا أَخْرُجِ إِلَّا نَكِذَا ما الزوء يتكرار ذلك هو باكي هو باكي رو رو, بكي رو, رو. شیعی یو منتفیع بلا غیری منتفیع ما اغرب دریم موتا جی کمنا ندواقنا کن دریم دواقنا کن ما سب من فقوه فی دین اللہ وانقاو اما بعثن اللہ و بخالمه او مثال لاغیسا دستانی او قبول لگل اللہ انا اي دا اي تزبر عليك الاشغيرت مضتفق عليك وانا اي قال على رسول الله سلام قولو صنبية رسلاة والسلام دا ايات هو الذي اندر عليك القتاب من او ايات المحكمات تراخل صرفوري وما اتذكره الاولو للبعض دي اياتي قريمة جي ده اياتون اتوق اسمه يو محكماتو بالمتشع بهازم محکمات چهاری گید کمده نو واضح مقصد وارو فاقید که مطلب در مخالف احتمال نو در حقید نقیل احتمال وارو نو ده نه نگه نیده مثلا یه اختلاف در بل اختلاف در تنوو اختلاف در زمو منافین دې چې تلابه څنګه خوش کمه را غوښته یې ورکړه متشريه او باندی کې هغه د نفي استعمالي زمو کیسري استعمالي دا نفي بیا نبی بیا قران کریم خلقم خلقم کړل بیا دې کله را دکه سمخرهه هه لکه یوه دی هغه ته ګمړلو زایرین او دې ته یهودی زایغین او بندی را چکین تل زایغین زیگان دنو آقای بوم و بسید دیانی واقعی تاویل در آیاتونو کهی پید بار در خوایش کل پید بار در خوایش کل که بیتباو ها وار دن پا قران که بیتباو بیت با پیش ایت لوی زا زا زا د دې د پېش کې په هوا او د دې وی ولا څه آی دا دې چې دې او دا د کمزورو خطرناک دي دا زائرین دي زایری ځین چې کمزورو راځین دي کم چې راځي چې کمزورو هغه تفصیل زموږ شعبات او لاتکی او یا حلکي پرانا محکمات پرانا دچا کې محکمات دو گئی نو اغیق اتواز و قرآن دو اغیق دو قائشات و ندان ست دی بل فضولیات و کی خلق و را وقت ند آئے گئی متشابہات و کی نو خبت او دعوام و وقت و فضولیات و کی دائے گئی اور چکلہ رسوخ پلیل نو نه بل وقت دائے گئی اور ندعوام و دا وقت دائے گئی ندعوام دا و وقت بیا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعى به دژته شوو یو هغه دې چې لا کارو ما مراد معلومه نه ده په لږه وی باندې سره تاګي پلان مراد معلومه نه ده کا پرانا د چک او تشاعت او محكمه د کیسو کا حاصله وای زرا ايتي مسلمان مسلمان نه ایتوم الذین <سؤال> شتاسون اللہ اکتان یتبیو نمات شعب آمن یتبیو نمات شعب آمن شدیل تیارا شام تشابیر دینا فولائک اللہی نسماعوم اللہ دا خلق تیش اللہ دا آر خلق تیش اللہ علیہ مخیر فحضروہم لذیر اختلاف نظام باش کری لذیر اختلاف نظام باش ذکر ذکر اختلاف یا تلاد چې اوخر خاراور لیکن اختلاف النساء لا پر تلادو النساء دغه خاراور رځي پر تلادو خدامخر خاراور فازرون دا تاسو خلکو مجالس کې هغه کې مخ نه نورای کله دینو سماع الله فازرون زنده یا دسمیلګدا او سنګه راو چې تاسو چې افتغاء المتشابه دا متشابهات امسیل کی دلدی دارا کعورت سے بچاگی اعتصام بالکتاب و سننہ کی زکاہ دیبا افتراؤلو سداری کمدر اعتصام بالکتاب و سننہ کی رکعات فاضرون